Ja, Du behöver inte vara så defensiv Jag är aldrig defensiv, det är du som är aggressiv Jag tycker Pai. paj Paj? <laughs> Fan På tal om aggressivitet Hej allihopa och välkomna till Nonsenspodden avsnitt 19 Woohoo! Det är jag och Rasmus som vanligt Och med har vi också Linda, precis som vanligt Och en liten gäst har vi också idag Som heter... Ja. Hej, Abbe heter jag. Inte som vanligt. Inte som vanligt, nej han brukar inte vara med. Han brukar heta det i vanliga fall men, men det är inte vanligt att han är med. Nej. Eller. Kanske. Du <laughs> Kanske det så... <laughs> är som Alex sitter i bakgrunden helt tyst. Ja, det är du och Alex som sitter där på stolar i bakgrunden och är tysta under alla inspelningar. Säkert. Ja. ja, jag skulle tro att det är så. Det är så det ligger till. men. Mm -hmm. Ska vi börja med att Introducera, ja, introducera Abbe till, till, till er kära lyssnare. Ja. Ska vi men du kan se vem du är först kanske. Men du sa redan. Ja men mer. L lite kort vem är du? Så djupt. Du vem är, är abbe? abbe? Oj. Um, ja. Vad ska man säga? Långhårig skäggig. Visuell sälna bilden. Nej men Jesus. <laughs> fast mindre häftig <laughs> nej men ja, musikintresserad pluggat musik bor i ett av de mest musikdödaste ställena i Sverige <laughs> passar jättebra ja, jag vet inte, är ändå intresserad av subkultur från Japan och just det ja, det är väl Gist, om man nice. säger så. låter som att du passar in här väldigt bra. <laughs> Perfekt. Det har kommit till Musikmetropolen trollet, Nej, Nu ska vi inte ljuga här i podden, kanske. Det är väl hyfsat musikaliskt, det vet inte. Ja, Det blev ju så när jag kom hit. Ja, ja. Men precis. Alla började sjunga på gatorna och dansa runt. Ja, ja det blev värsta, värsta, värsta musikalen här nu. Fantastiskt. Jag lyssnade på Grease förut medan jag nickade och sen på Massa disney låtar. Det var färdlig lös. Jag har på Rent förut när jag gjorde någonting. Jag har du sett Renten? Nej, jag inte Vi måste göra det. Ja, ja, jag ska se på Rent. Ja. Gör det nu. Hela podden handlar om när ni kommenterar på när vi kollar på Rent. Nu? Men jag vet om den är i dina mensan i Ja, och Och kan vi snälla kolla på den någon gång? Vi skriver in det i så. Jag kommer bara att tänka på oss Oskar Karlsson. Jaha, ja, jag vet inte att det Det har vi ju haft med Det har Vi har ju faktiskt haft med. Men det är oh, okej, okay. ni, mm. ni ska inte behöva ta upp det igen. Nej, men men det är alla jävligt. vet redan alltså. Alltså, hur kan man vi hittade även en hemsida där man kan så Ja, jag vet rast ja, jag, jag visa den. Det här, jag kommer inte hålla på med man kan liksom för er äh, kära lyssnare så kan man ähm, Um, gör om sitt namn uh, vad heter han um, ehm he? Jon Travolt Jon Travoltifiera sitt namn ja. liksom. Ja. Det kan få länka det på typ ja. när det kommer upp på Youtube eller något. Det gör jag. jag göra. Vi, Vi länkar det. Länk... Ja. Jag skriver ner det här så jag inte glömmer länka fast det är egentligen vet Ö... man en kanin eller någonting. Ja. <laughs> Men det symboliserar Jon Travolt kan. Mm, ja, precis. Det, det var förbla <laughs> att <Ja>. elda sig. <laughs> Ja, vi, har, vi ska vi ta de här tre frågorna också. Eh, ja, de som vi alltid ställer till våra gäster som är med. Ja. Eh, vi, vi, vi, vi, vi, vill du börja? Jag kan börja. Vilken är din favoritfärg? Ja, oh, lätt. Grön. Ända sedan jag såg den gröna Nintendo 64-kontrollen när jag fick min Nintendo 64 när jag var liten så har det alltid varit min favoritfärg. Grön, ja. Mm. Det har vi haft en förut som gillar grön. Vem är det? Alex. Just det. Jag grönt. Jag ser att det har varit lite synsk idag. Ja det är också, jag har grönt på mig idag Dessutom, kolla på mig och en dödska Som Abbe kommer hit, bäst och Men vad innebär att en dödska och en fågel på? Det är ju tusen. tusan Det var snyggare ny Nej Cursed Life står det jag, vet inte. jag köpte den på Jack and Jones för ett bra tag sedan mm. När man inser meddelanden om sina tröjor Som man har haft en längre tid Nu är in i diskfon också Hon vill väl bada eller någonting Jag har en katt som gillar vatten Hon gillar att bada och sådär men är då måste hon ju vara lite norska skogskatt. För norska skogskatter är ju glada i vatten om inte jag minns fel. Ja det är de kanske. Jag, ja. sig, jag är ju vant henne med att bada sen jag fick henne. henne. När hon var typ sju veckor var hon när jag fick henne. Jätteliten. Och då har jag badat henne sen dess. Så att det är, Ibland har hon in i när man du kör också. Eller så ja, så sitter katter... Hon mina katter kommer upp och kollar liksom vad är som händer med de här vatten och sen så ser de vad det är så bara usch, skakar de och går iväg. King brukar ju Christians katt, han brukar när han, ibland dricka vatten så doppar han tassen i skålen och dricker från tassen istället. <laughs> ja, det är precis som i såna där kattvideor där är en katt som typ duschar i diskussion. som så. är gulligt. Ja, men du, du brukar starta krav och klämma ibland i halvfate så står hon där och leker lite. Och så rinner vatten över hela huvudet på henne och hon bara står där. Sen går hon och gosar helt blöd. Det är så mysigt. <skratt> nu blänger hon väldigt argt på mig. Nästa äh, fråga kan jag, men du får frågan Ja, vad är du för stjärntecken? Skorpionen. Den bästa. Han fyller faktiskt tre dagar före mig. Jaha. Och innan jag fyller år så byter de ut i skytten, så att... Ja, så det blir skiten eller? Ja, 23 november till 22 december tror jag skit. Jag minns inte, blev det någonsin en sån här grej med ormbärande nya skämtecknet de ville sätta in? Inte, vi har hört. Du var ju att stå hej om det. Ja, de sa att de skulle införa det och det var typ alla i december, senare i december, början på januari något sånt tror jag Just det var. Just det. Oj, vad hände då med ja, den här stenbocken eller vad det? det Jag tror att folk bara struntade i det så bara försvann det eller någonting. Ja. Ingen ja, det... orkade det är ju lite nu var ju lite nytt Vi kunde behandla så här ny jag fräsch jag tänker ormbärare det låter lite det så här Voldemort <laughs> Ja det mm. låter ju faktiskt mm. coolt det finns ju en del så här mesiga grejer eller det låter inte så roligt att vara värdur. Liksom. Ja, kräftan en jag... jävla Kräftan på engelska är ju det värsta. liksom ja. <laughs> cancer ja. alltså jag är cancer vem vill säga det <laughs> Det låter som en för lämpning, liksom ja, alltså... min låt som sjukdom men på engelska Typ Sagittarius, eller heter inte det. Mm, det låter som en Ja, det också. Det är ja, vi, väldigt vi hade ett skämt på skolan, det här memen som säger herp derp. Vi satt liksom mm -hmm. bara herpes någonting. Det var något, något dåligt skämt som alla höll på med som jag inte riktigt kommer ihåg. Men det var typ, jag har fått lite herpa derp i helgen. Det <laughs> är sådär dumma skämt som vi satt med. Fint. Ja, men vi var en speciell klass. Ja. Ska jag ta den sista frågan? Om du vill. Om jag vill. Om du kan. Om jag vågar kan, har du någon hemlig kändis crush. <laughs> Alla som känner mig <laughs> riktigt, riktigt känner mig vet att jag har haft inte lika mycket längre. Men Neil Patrick Harris har alltid varit en kändis crush. Mm. Ooh, det var en bra en. Innan Jens visste att han var gay. Ja, men han är ju rätt snygg. Han är ju det. Ja, för sin ålder. Ja men alltså Han har ju åldrats väldigt inte, väl Han är inte jättegammal men, men, Nej han ja, är ju inte ja. Ja. Inte som Ellen DeGeneres Där har vi en som åldrats bra Ja henne mm. skulle jag gärna vilja kalla för Kanske crush med Bara för hennes personlighet oh, Gud, Hon ja. är ju fantastisk ja, inte... alltså, Kan ni tänka dig spendera en dag med henne det, man hade inte behövt göra någonting roligt Mer än ett liv någonsin Nej. Det hade varit fint. Jag hade kunnat sitta så här hemma och bara tänka på den dagen Nästan hela livet Ja, resten av livet Ja, oh, gud ja Nej. Men på tal om Neil Patrick Harris Har du sett um, Dougie Howser Jag har kollat lite smått på det Det, han är det var ju det roligt. första han hade på ja. med När han skulle vara en sån här Berömd tomlarsläkare Mm Ja, Just har, jag har det, nästan ja. kollat klart på sista säsongen nu. För jag kände att det var jag tvungen att plöja igenom för att ha sett. Men är det här, han som inte vet något, är det här, det här med lite musikalisk inslag ibland? Nej, det är det jag visade dig som han gjorde när han var 16. Vad, för han är med i någonting som är musikalisk. Dr. Horrible sing along show. Ja, för också en single blogg. Den jag har jag kollat på säkert fyra gånger. Ja, ja, men den är så himla bra. <här> det är också någon doktor eller någonting som ja. ja men det är typ tips jo, till men, folk. Ja, Dygge här typ han, han är typ så jättesmart redan vid 16 års ålder och mm. typ hjälper folk. Han, är liksom, han jobbar som läkare liksom. Och så, samtidigt som han strugglar med alla så eh, problem och väldigt så här, Konstiga grejer När man är med i något gissland drama Och massa dramatiskt typ Men det jag har märkt är att De som gilla, de som alltid gillar Neil Patrick Harris Är sådana liksom bara Ja oh, det är Dougie Houser Och sen mm. de som typ precis Börjat veta vem det är liksom bara, oh, yeah, aha, Det är bara det liksom. Men han fick ju liksom sitt stora break där ja. För att annars så tror jag inte att folk Riktigt hade Nej jag vet Dougie House var väldigt populärt I Amerika men inte mm. utanför Nej för jag fick inte höra talas om det en ganska nyligen liksom. Jag bara, va? Var har han gjort någonting när han var måste se så ser hur han såg ut liksom. Ja, men och det... han såg rätt ut. Han såg ut som en sån stereotypisk lite så här, halvmobbad kille. Ja, men han hade inte vuxit i sitt Nej. utseende liksom. För att allting Nej, allting är, är så lite nödig, så stort. Ja, det, ja, och det syns verkligen så här som att hans näsa så ser skitstor ut och allting. <laughs> så här, för att han har inte... Vuxit i kaff. Jag tänkte först på Dumbo men när det sa näsa så försvann det. Mm. Fast han är ju en elefant och en ganska stor näsa. Ja det har han ju i och för sig. Men mm, jag tänkte... ja, så halvt rätt. Någon som inte växt i sin, sitt ansikte jag säga, men jag menar Dumbo stora öron. <laughs> typ. Fast han växer ju aldrig i dem. Han bara flyga. Fast han är ju liten i den här filmen. Men jag gissar att han aldrig växer i dem. Jag menar, hur roligt det skulle det vara? För att i filmen så blir han ju jättekänd för sina stora öron. Och så och sen bara, nej, nej, nej, nej, växer han i dem och ser han inte speciell längre. Ja. Fattar vilken depression Dumbo kommer att hamna i. Han kommer gå samma väg som alla barnkändisar. Liksom. Ja, det blir liksom, till slut så bara död. Ja, han kommer liksom gå samma gata som Lindsay Lohan och han från ensam hemma och... Eller så blir han rebellisk för att alla har pratat om hans örn hela tiden så att han gör något helt nytt precis som Miley Cyrus och dansar på en Wrecking Ball. Nä, men... Jag fick höra att en av Miley Cyrus senaste konserter så typ satt hon och rörde på sig själv väldigt inappropriat på scenen. Oj då. Jag tänkte liksom hon har ju massa barn som ser upp till henne så det kanske inte är det smartaste draget. Nej, för hon vill väl inte ha den publiken längre? Nej, Jag det, tror det är väl det. För hon aktivt försöker... Men det är det som är så svårt just med när man blir känd när man är barn eller tonåring. Ja. Det är liksom att på den tiden så tror man ju att man kan allt och vet allt. Och man tror att det här kommer gå bra. Men det är man tänker på att man bygger en image åt sig själv som kommer sitta kvar. Det mm. första man gör kommer ju sitta kvar. Om man inte är David Bowie för han... Han gjorde så många olika saker. Jag vet inte om jag pratade om i podden förut. Men just Miley Cyrus. Jag vet att det var skräll redan när hon gjorde de här. Can't be tamed och de här. För att hon klädde sig så utmanande. Ja, hon hade det. ju något svart lite täckt med så här vingar och grejer. och visade mycket av sina bröst. Typ, för att hon hade någon grej på sig. Och det var sån himla skräll. För att hon var ju den här flick. Tomlars i liksom. Ja. Och så tittar man nu då. Och jämför med de gamla videorna från 2010. Man liksom bara... Uh, nej. Men en sak jag har tänkt på är att det Miley Cyrus gör idag. Alltså man kan till och med kolla på hennes frisyr och klädstil. Att det är väldigt så här mycket pink över det. Ja, det är verkligen. Och jag har, tänkt, jag har tänkt så här liksom bara... Pinka är ju sånt här hela tiden. Hon går ju väldigt lättklätt och så. Men jag tror nog anledningen till att man reagerar starkt på så är just det som du sa, att hon har varit en ikon för barnen. Ja, precis. Och sen bara gjort den här förändringen och det är både att gott det gott med Jag har nästan gjort det här steget mot det här, jag tycker, Wrecking Ball var nästan steget för långt, va? lite mer Lady Gaga. Fast Lady Gaga tog ju steget att ta på sig jättekonstiga saker istället, medan Miley tog av sig allting. utom ah, skorna. Jag, jag, vet inte, jag älskar Miley Cyrus. Jag älskar det hon håller på med. Ja, jag, tycker också, att jag tycker det är jättekul. hon är tusen gånger mer intressant nu än ja. vad hon var när hon var romantiska för att nu räknar man ju henne till man räknar henne liksom som en artist Ja, nu, och nu är hon ju seriös som man ja, säger men så precis, hon, hon är, har byggt en image och... ja, hon är liksom på samma nivå som andra artister Typ Rihanna, Lady Gaga samma, mm. liksom, för Innan när man hade pratat så här om jag musik Vad finns det för musik? Då hade man ju inte räknat upp Och så Hannah Montana ja. Liksom, bara, nej <laughs> Utan nu är hon ju ändå liksom Hon gör musik och är på en sån nivå Så att hon kan spelas seriöst Men det var ju det, då liksom. 2010 då, Den första Ja, skrällen var ju inte, tycker inte jag. Men det var då jag började lyssna på henne för att titta aha, oj, hon koreografierar riktig musik också, typ liksom pop liksom, som alla lyssnar på, partymusik eller om man nu ska kalla det. Och sen så nu helt plötsligt så tycker man det är väldigt spännande. Jag visar här, vad ska hon hitta på här näst man, man väntar ju hela tiden med spänning liksom. Så fort det är så här, Miley, Miley Cyrus, ny musikvideo om man va? Bara... Va? Oj, jag har gjort den här gången? Ja, det här måste vi titta på. Den, jag, jag tyckte den här Dory var lite jobbig. Ja, det... När hon ligger och kramar sig under täcke och klöser och ålar sig. Och det var lite så här, bara, jaha, okej. Okay. Ja, jag tycker det är dumt att hon hela tiden måste spela på sin sexualitet. Ja. Mm. För jag tycker att liksom, självklart ska hon få göra det. För att det har en lika stor rätt till som någon annan liksom. Men det blir ganska upprepande om man bara köper på det. Ja och... men precis och det är dumt att hon ska behöva ta den vägen mm. om hon nu vill chockera. Så kan du kanske göra det på vilket annat sätt som helst istället för att bara ta den enkla vägen. Bara kolla på mig, och en tjej som gör sexiga grejer. Ja jag lägger ut så folk ska gilla mig typ den Ja stilen. men precis och det känns lite tråkigt att det är ju många tjejer som... Går den vägen just för att ja. samhället ser ut som det gör idag. Och det är väldigt lätt att ja. som sig dra det i kortet. Att bara, wow, jag tar av mig lite kläder idag. Så blir det uh, uppstånd. Så liksom. ja, jag, jag tycker det är kul om man ska relatera. Det är klart att jag har sett det här. Men jag läste, jag tror det var Paris, Paris Hilton. Eller han? Mm. Ja. Mm. Den här killen. Han skriver ju massa roliga nyheter och kändisar. Och då hade han skrivit att Shania såklart då hade mm. kommenterat det här med Miley liksom, att hon visar så mycket och, och, och hon hade sagt typ att det är klart att hon ska få göra det, det är vad man själv känner sig bekväm i. Hon ja, typ sa ju så här. Jag, hade nog, jag tror hon sa typ att jag själv skulle inte känna mig bekväm att stå och liksom naken på en musikvideo och bara täcka över typ sådär men att, att hon vill göra det här och är bekväm med det, det är ju jättebra om, om, om det liksom, om det går bra för henne typ var det så här? Mm. Jo, men i slutändan får man ändå tänka att det här är en personlighet som hon antagligen bara har som artist. Ja. Jag tror inte att hon Precis. går ut med sina vänner och liksom eh, slickar på allting hon ser. <laughs> det. <laughs> Nej, det sa ju Kenna jag själv också när hon, bytte, hon pratade med, vad heter hon? Den här, den här mörkiga, långa, smala tjejen som alltid med typ och sånt här intervju. Hon är det någon från I eller någonting? Hon är ganska känd sånär. Inte. Är det en reporter? Ja. Aha, ja, jag tror jag vet vad du menar. Hon med är hon lång, mörk, kort hår. Eh, lite typ närmare 50-årsåldern tror jag. Ja. Aj, hon pratade med, är... med en iallafall. Och så sa hon typ så här att. Så jag så höll upp med och så här jättekorta hår. Hon säger det. Jag hade aldrig varit bekväm med att vara på med det här. Liksom, privat. Men när hon är på scen ser det typ som att hon går in i en roll och tycker det är jättekul. Liksom. Det är lite teater för henne. Liksom. Att det här, nu ska jag göra det här och det är fräckt. Liksom. Men hon skulle aldrig gå ut så på stan som vanliga, privata shania, liksom. Nej, men det blir ju för kläder och scenkläder och sånt, de känner ju ett syfte på det sättet att man mm. Kan gå in i rollen och verkligen känna att nu är det på riktigt. Och nu, som när man spelar teater och så här. Mm. Att när man tar på sig kläderna, då kan man lämna sig själv lite bakom. Och bli den här nya karaktären som man behöver vara just då. Men jag vet inte. Jag gillar det Miley Cyrus håller på med. och ser ja, se vad som kommer att hända Någonting näst. som jag är lite orolig för däremot. Det är vad Justin Bieber håller på med. Vad håller han med? Har du inte sett det här nu? Du har gjort något så här. Inte intervju heter inte, men så här förhörs... Ja, ah, jo, men det har jag sett. När han sitter där och typ... På den där grejen så svarar han typ... I don't recall. Yep. I don't recall. No. Vadå intervju? Yes. De gjorde såhär... Jag vet inte vad det heter, men jag säger rättslig... De... är ja, timme Han man, ju haffad och... Ja, jag vet inte om detta är helt sant, men det jag har läst... Så vill Amerika skicka tillbaka honom till Kanada Men Kanada vill inte ha tillbaka. honom Ja. ja. Så. Det var folk som gjorde någon namninsamling typ Ja Också. och det, det är verkligen så att De bråkar om vem som ska få han För han har ju blivit följd för något brott Jag tror det var körande eller något sånt Ja jag körde väl tydligen under um, påverkan. Ja eller alkoholpåverkan Och är väldigt mycket för fort han hade rejsat med någon vad det var. Men det var ju någon sån här intervju För det typ det är en grej rätt med advokat och grejer tror jag. Sen så svara sådär. Så han, liksom, och han såg ju helt. Det finns en video på det på Youtube, vi kanske kan länka den med. Men ser helt borta ut. Han, han ser helt borta ut, och de frågar typ så här: Have you taken any drugs in the last 24 hours no? Typ och sådär. Any sleeping, pills medications, såhär, med prescription på no, typ ja, det är lite, nästan och, och så här. Och så frågar han: såhär, frågar han om man känner någon som heter någonting han är ett Asher eller vet jag Ja. Oh. han inte på riktigt då för han inte på Asher och sen bara uh, no who is that typ? My och så sen säger jag säga, men Asher va ah I recognize that name. Typ. Han måste vara och det målet. är liksom det är ändå han som fick in Bieber i <laughs> kändisvärlden liksom. Det var han som tog tag i honom när han blev känd på Youtube och man säger så och tog tag i honom för att han fick göra den här baby och allt vad det där heter. Då. Men det är lite sådär Charlie Sheen-stuk när han blev intervjuad efter att han blev kickad från TunaFM. Han såg ju jättepåverkad ut där med. Ja. Fast det är väl den klädningen som blir förvånad? Nej, alltså han hade ju ett, en, en sådär record om man säger så. Att han kom ju nästan alltid påverkad av någonting till inspelningarna. Det var en av anledningarna till att han blev sparkad. Jag tycker också att det är kul med den här bibelintervjun För att han var verkligen sån hela tiden No, I don't recall Tills de frågar en fråga som den, den var relaterad till Selena Gomez mm -hmm. ja, sig de han bara, bänta, alltså. ja De var inte samma så, så säger han Don't ask me about her again Och sen så försöker ja, han, han bara Don't, don't det. ask me about her again typ så här, verkligen Och så måste jag ta en paus för att han blir typ jättearg för att de Just frågade om Selena Gomez Han säger typ, don't ever mention her name again typ. Ja, och såhär yeah. and like, Alla andra frågor var typ så här: bitch jag vill inte ens titta, för de hade ju så här filmbevis På att han hade liksom sagt olika saker och, mm. och han vill knappt titta på skiten Liksom, så här. Och så, sen så nämnde de Selena Gomez, och han bara Don't even mention her again, typ Don't yes. ask about her again, så här. I warn you, typ så här. Okay. Sen så hade mm. han fått då sin advokat, eller man ska säga hans vakt, kan man säga. Att, för han får ju säga då att, han får säga att för, om man säger, the defendant don't want to answer this question får han ju säga typ, gå vidare till nästa. Och då hade han sagt det på varenda Selena gomez relaterade fråga, så hade det liksom bara suttit så här helt stel och mm. typ, jätteirriterat och så hade det bara han vakten eller hans skyddsvakt sagt att ah, nej, han har valt att inte svara på den här frågan och vidare till nästa på varenda Gomes fråga liksom. för det var, här, det var ju utredning om hans paparazzihot och grejer här för mig och då hon har ju varit med på massa sådana här när han har liksom puttat bort och bett vakter hoppa på liksom folk som fot där, så att det var ju så relevanta frågor eftersom Selina Gomes var med men han verkligen bara såhär <kör> Ja, men du är jättedryg. Det är tydligen en deposition-video. Det är upp depositionet yeah. i yes. Ja, Men den får man länken sen. Jag har inte heller ja. sett den så det kommer jag med att Ja, sen. Eh, Tabes gjorde ju någon parodi på den. Yes, ja. nu var det, den var väldigt rolig. Den finns på typ Splay Gaming eller vad det nu är. Den var rolig. Oh, ja, vad härligt. Vad hänt sen sist? När, när pratade vi sist? Vi, när vi pratade sist, vi poddade förra tisdagen, tror jag. Förra tisdagen, ja. Mm, mm. Så Va? det är en och en halv vecka sedan ungefär. Vad har hänt mm. i ditt liv den senaste Vad veckan? Vad har hänt i mitt liv? Jag har tentapluggat som en galning. Typ. Fast nice. det resulterade inte i något jättebra. Men För du hade tenta idag? Ja, men så där. Sen så har jag jag har fikat med dig och Johannes. Just det, Johannes Radonhalt, Johannes. Ja. Och sen så var jag på en dit. Just det. Ja. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Kanske du inte vill gå in på i detaljer. Men... Ja, det var trevligt. Det var väldigt mysigt faktiskt. Det var trevligt. Det var ingen katastrof. Egentligen. Nej, verkligen inte. Nej, det var jag hade ett trevligt faktiskt. Var det, jag har jag ju behövt slå någon? Nej, Slå honom det... de inte. Och inte mig heller. Nu men det var ju bra. Jag har varit i Stockholm. Och du är ju så, så på Erik. Ja. Och eh, i. Torsdags och kom hem i tisdags. Just det. Just det, ja, det nämnde du och du hade gjort en video på det med. Ja. Tror jag. Ja, det är ja, jag, jag... Fem jag såg då. Videovecka. Mingbeck och videovecka. Ja, just det, det var där jag såg det. Ja, ja. Yes. Ja. Så nu fick de det besvarat att jag kollar på videosarna. <laughs> det är bra. Vi kommer att prov på det sen. <laughs> Nej men det har vi gjort... Um... Och då Så fickade jag med ännu mer YouTubers. Jag fickade med Amanda och Anton ja. från Milky Pa. Nice. Vi var på ett jätte café och drack jättegodis chai latte och världens största biscuiter. Alltså de hade biscuiter som var så här stora. Och det ser ni snarare. Oh. Jag, så stora jag bra skulle precis beskriva. Jag visar i storlek ungefär med mitt ansikte. Oh. Nu oh. vet ni kanske inte i Det är ungefär som ansikte. konditoriers kanelbullar har jag ett ansikte i storlek med konfektories kanelbullar. Ja, men de brukar ju vara så här stora som ja. du Jo men typ så. Och alla beskrivier kostar ju tydligen lika mycket. Mm. På café 60. Så att då man kunde få små så här, normala beskrivier eller bauta beskrivier och de kostar lika mycket. Oj, det var ju så. Då inte... ja. tar man ju alltid de större och sen orkar man inte så orkar man inte. Nej, men det var ju många personer som kunde äta upp dem som den som var Så det var ju bra. Mm. Så det, det har jag gjort. Sen har jag åkt ännu mer tåg och nu jag hem igen. Ja, och, ja precis. Ja, det var väldigt spännande när jag åkte till Stockholm för det fanns inget eluttag på tåget. Och min mobil höll och ut och jag på för panik. Sen kom jag på den briljanta idén att jag kunde ladda min mobil i min dator. Ja, just det. Fast mm. den hade ju inte heller laddat fullt innan jag åkte. För jag tänkte, jag kan ju ladda den på tåget. Men, Men det var ett gammalt sen... tåg. Ja, det var ett sådär som, När jag åkte hem till dig, Abbe. Och, och det där konventet jag var på som du var med och arrangerade då. Då hade de ingen eluttag på det tåget heller. Och min, jag hade sms-biljett. Så att jag fick gå till bistron och fråga. Och de var väldigt snälla så jag fick läta mobilen där. Det är ju en himlatur. Ja. En gång när jag skulle åka till Erik typ förra året någon gång. Så hade jag fått mina sms biljetter och så här. Och så... Typ på så här förmiddagen innan jag skulle åka så höll jag på att så här greja min mobil och den bara, åh, ny uppdatering, vill du göra den? Och så jag bara, ja, visst. Och då så gjorde den så här, någon jäkla återställning på min mobil av någon konstig anledning. Så att alla mina sms och sånt försvann ju. Oj. Så att jag är i panik så fick ringa till SJ, bara mina sms-biljetter är raderade och jag ska åka om en timme. Fast det fixade dem. Så de skickade en ny då. Ja, där, de, de skickade en ny, men jag höll ju på att få panik först. Bara, Nej, vad ska jag göra? Jag höll på att få panik idag faktiskt när jag skulle åka. Jag pratade med Rasmus om det. För detta är första gången jag någonsin använde sms-biljetter. Det är inte så vanligt i Blekinge. Mm, mm. <laughs> och där stod det liksom att man måste ta med sig ett giltigt lägg. Vilket jag senare fick reda på att det tas inte så seriöst Men jag blev sån panik, panik Mitt idé har precis gått ut liksom Ja just det När man har ungdomsrabatt Så måste man visa lägg För att man ska kunna styrka sin ålder ja. För med. det hade ju inte med ja. Det hade inte med mobilbiljetten Utan det hade med att det var ungdom 20-25 ja. Och då skrev jag till SI och frågade så här att han hade gammalt pass men jag fick ett jättetrevligt svar tillbaka att det var inga problem, bara man såg hur gammal det ja, var, man såg på bilderna att ja. det var jag och... Men du är ju jättebra Och det var ju inte liksom extremt gammalt heller det var Nej, det var, var förra några året slut, ja. Ja, ja, men, då så, inte... men det visade sig att ingen frågade den som låter på hela resan jag brukar, jag brukar inte det den Jag har hoppats med om det en gång när jag hade studenter Ja, samma med mig Studentrabatt har de kollat både med senatkort och knägg mm. en gång. Och jag har åkt upp till Stockholm några gånger med studentrabatt. Är väl, att... De är väl lite lata ibland kanske. Ja. ja, eller så tänker de att det tar väl för lång tid och de antar att folk är ärliga. Det var faktiskt en gång när jag precis hade blivit 20 när jag började åka på vuxen. Som jag helt hade glömt bort att jag var 20 så jag köpte ungdomsbiljett. Och såklart så var det den enda gången de någonsin skulle kolla. Oh, nej. <laughs> Och jag blev jättepanikslagen så jag ähm, svamlade allt jag sa. För jag blir sån, alltså, om jag råkar bryta mot regler eller någonting sånt så får jag panik. Mm. För jag tycker inte om det. Det är inte, så. inte när det inte är med mening liksom. Nej precis, och han satt där eftersom att jag inte hade mitt ID eller pass med mig För jag förväntade mig inte att jag skulle börja visa upp det Så vill han ta mina personuppgifter och så Så jag satt och bara svamlade och han trodde att jag satt och ljög hela tiden Nej, Så han böter. ville ge mig en böter Men det var en tant bakom mig som förstod situationen Så hon pratade honom ur böten Gud vilken tur Det var väldigt tur, för det kan bli väldigt dyrt det där Ja, ja, 1000 betyder. spänn på en ja. biljett som går på hundra egentligen så. det brukar vara något sånt. Jag ja. tror de tar om man har, inte har giltig biljett om man inte har biljett på Västtrafik så är det typ ett och två någonting det ligger på nu. Mm, något sånt är skitdyrt liksom. Ja. Mm. det kan det vara liksom tänka åka in i någon stan och så har man glömt typ att man kanske brukar beställa så här det går jättefort in någon stan och man har en y wallet och skicka så här en, det man skickar en kod då till Västtrafik och så får man så här biljett mm. att du ska åka in från någon Tänker man glömt igen någon gång och så kommer någon bara äh, du ingen biljett ett och två. liksom. Jaha, jag skulle bara tre håll hållplatser bort och så fick jag betala ett och två. Oj då. Fast det brukar, de flesta brukar vara schyssta så att man kan om man har glömt, jag var med om det en gång det var en kompis med mig glömt att skriva in den här. Det fanns faktiskt skriva men det går också med en sån här snabb biljett. Mm. Och då skrev hon in det på bussen då när de såg så att han ändå liksom för hon hade Glömt. Ja, det är krångligt med sms-biljetter och sånt. Uh, för att nu måste man ju ha Y-wallet och det är ett jävla fram och tillbaka. Mm. Jobbigt om man har liksom en gammal telefon. Nu är man typ tvingad att ha en smartphone för att man ska kunna... Alltså jag tror vanliga sms-biljetter går bra. Det kan ju kopplas till Y-wallet fast ja, är. det är ändå via sms det behöver inte ha Jag tror att Ywallet är en sån här online-funktion bara på något sätt. Det finns ju en app, men den gäller ju inte för jag den appen. Det var nog bara så att jag var medlem på en sån här sida där man sjunger karaoke-låtar och sånt. Så kan man betala. Så valde jag att betala någon gång så blev jag automatiskt nej i Ywallet för att jag hade betalat där. utan någon app eller någonting. Så jag antar att det är bara en tjänst som de använder och kopplar upp sig till. Förmodligen. Ja. Det nog så. Jag hade i wallet ett konto för att jag använde mobilen för att betala lunch på skolan ibland. Men då blev det liksom att automatiskt när jag skulle betala första gången så blev det att ja men du kan handla för tusen kronor så här direkt utan att behöva göra någon så här extra kreditupplysning. Men grejen är att när man får de här tusen kronorna då, liksom, man får hem räkningar på dem då, då gör de ändå en kreditupplysning bara för att de måste göra det typ. Så att, ja, jättebra, de gör kreditupplysning på mig just att säga mm, För hemmen som i brevlådan och bara, vad är det här? Vilket, jag och det påverkar det också för jag skulle köpa en macbook för ett tag sedan. Ja just det. Men kan inte göra det för att jag har haft så mycket kredit från olika krediter senast det. går inte för sig. Så kan du inte hålla på då? Smuts ta massa sådana hela tiden. Nu, nu kanske alla kommer tro att jag är alkoholist om detta här. Det är bara oh, Om detta hash. Hash. Men det är energidicka. Bara folk är. Säger han bara. Ja så. Just det, jag har ju gjort en liten research på dig, Abbe. Har du gjort en research på dig? Jag har googlat Abbe. Ta mig aldrig levande. skriv in i Google, Abbe. Från wikipedia sida <laughs> En rolig grej faktiskt, om jag bara får säga lite snabbt. Absolut. En av mina polare i Amerika satt och skrev en hel Wikipedia-sida om mig en gång. Oj! Men den blev borttagen ganska ja. så fort. Oh. Han satt och skrev en massa sånt som Abbe är den mest kända personen i hela Sverige. Nej men jag tänkte med, jag kolla lite för jag tänkte det kanske finnas någonting roligt av mig i podden tänkte jag. Oj. Och som inte att berätta något om. Och oj, det är oj. ju att du faktiskt har pratat med Johio Oj oj. oj. just det. Nu hur jag har som sen längtat mig? Ja, oj, oj. hur kändes detta? det? Jag tror vi har några johio jo fans som lyssnar nämligen. Oj oj. Så, Så, det, var, det var förra året i samband med minnefestarna va. Uh, ja. Det var det, uh, med tanke på att jag, uh, okej, okay, det kan kanske bli lite mycket backstory nu, men... Äh, är skit i det, de vill göra um, allt. Om, om, man kan ju alltid spola om man inte tycker om det. Mm, spola på nu, spola. Ja, spola, spola snabbt nu. Ignorera mig nu, sen uh, vi är tillbaka om typ fem minuter. <laughs> Nej, men uh, det var ju så att uh, jag blev introducerad till en kille på min skola som väl på grundade ett konvent då, det som senare kom att bli Halkakon. Um, men uh, det blev lite så här dispyter inom föreningen, och han valde att avgå. Så, uh, eftersom att ingen visste vad vi ska göra, och alla var typ bara typpade, vad gör vi nu, vår ledare stack liksom? Så uh, fick jag hoppa in. Eftersom att jag var väl typ den närmaste mannen om man säger så, för jag hade lite så här kontakter och så inom kommentvärlden på den tiden. Mm. Så då tog jag över och. Kollade in lite och ambitionerna var alldeles för stora. Det var liksom planer på tusen plus besökare. Första kommentet, någonsin som vi skulle ha. Och Oj. det är verkligen en Oj. drömsiffra. Ja, men det kan inte bli närkon det första som händer. Direkt. Nej, så, ja. så vi fick modifiera lite. Och eh, vi kom på namnet Haruka Kon för att Haruka betyder långt borta och... Eh, bliking är långt borta <laughs> från allting. Så, äh, men i samband på att äh, det blev ju så automatiskt att äh, mitt namn hamnade mycket så här i tidningen och så. I samband med konventet. Och jag tror inte att jag är egotipad för det var inte jag som bestämde det. Nej men du var ju ordförande. Ja det blev ju att de intervjuade mig främst. Äh, I samband med det så satt jag på en vanlig lektion en måndagsmorgon Typ 9 på morgonen så fick jag ett samtal från något konstigt 04-någonting-nummer. Och jag tänkte liksom direkt på det, men det är väl telefonförsäljare. Så avbröt jag faktiskt klassen och frågade rätt ut, bara, Vet någon vad det här är för typ av nummer? Så var min lärare som sa, Men det är SVT. Så jag bara, va? <laughs> så ringde de tillbaka igen och eh, jag svarade och de berättade att de eh, hade sett att jag håller i konvent. Och de undrade om jag kände någon som var ett fan av Johio. Och eh, jag satt ju där bara, men ja, jag är ett fan av ju Jag har liksom följt han innan han ens kom till Sverige. Ja. Eller ja, han är ju från mm. Sverige. Men när han var... Innan han liksom bestod här. Ja, innan han var någon i Sverige. Eh, eller ja, det var han ju med med sitt band innan. Men ni förstår vad jag menar. Vi förstår precis. När han var bara mest hypad i Japan helt enkelt. Ja. Eh, så då... Eh, sa de åt mig att ah, men, du får jättegärna ha på dig någonting som representerar din del av det japanska typ och så. Så gick dit i en cosplay. Mm -hmm. Kändes lite awkward att gå in på ett hotell med en full cosplay outst <laughs> liksom. outstitch. liksom. lite svengelska här. Det gör inget. <laughs> Säkert fast. Nej, fans. Eh, så det var ganska mäktigt att få träffa någon som man såg upp till på den tiden. då mm -hmm. kan jag tänka mig. Men det blev. Det många kanske inte förstår om man skulle se klippet eller någonting att det var väldigt så här snabbt, alltså det var väldigt rushat. Ja. Um, han hade bara 30 minuter innan han skulle på repetition och. Oj. Ja, så det blev mycket så här att SVT fick ju säga åt mig liksom att nej äh, men prata inte om det det tar för lång tid och prata inte om det det tar för lång tid bara fråga om Melodifestivalen istället. Okay. De fick nästan redigera mejl om vad man säger så. Oj, ja. Gilles Mal sen bara fråga exakt här. Ja, men jag hade ju ändå några egna frågor och jag antog ju då självklart att eftersom att de ville ha min del av det japanska så ville de ju ha lite mer så här anime manga konventrelaterat. Men eh, det blev ju så att de tog ju mest med Det som var relaterat till hans musikkarriär Och Melodifestivalen mm. och så Jag minns de fick klippa bort Ett segment där vi satt och pratade Om olika animeserier. Ungefär, mm. det var nästan som att vi bara var kompisar Och satt och pratade om olika serier och så Så mm. de sa att ah, vi får bryta här nu För ni... ingen kommer förstå vad ni säger så de... Men kul ändå att ni, kunde, att ni att du fick prata om sådana roliga saker tyckte. Ja alltså han kom till och med för sent Till repetitionen fick jag höra Eller det, Jag vet inte om han blev sen och kan skyndade sig dit Men de frågade honom När behöver du vara där och han var För fem minuter sen <laughs> Oj då <laughs> Så det måste ju varit lite kul i alla fall för honom med Att prata ja. Hoppas jag ja, Hade han repat ordentligt en gång så kanske han hade vunnit Liksom Ja. Han, han valg ju Sveriges röster. Ah, jo. Ja, det gjorde han ju. Det... Så, men ja. Jag, jag vet inte. Tanke. Nej, eh, nu ska vi inte vara sådana. Ja, vi har ju pratat <laughs> jättelänge om detta. Ah, men... Ja, men det, det är bara bra. Men däremot tror jag jag vet inte, har du tagit tiden, kära Linda? Nej, den har slutat fungera, så jag vet inte, vi bara kör. Ja, ja, ja. det kanske blir en extra lång episod. <laughs> Ja, det finns jag, jag kollar här på våra fina garagepen här och ser att takterna som det kallas börjar närma sig där vi brukar vara. Jaha, ja, men vi har fler grejer och jag har planerat. Du har ju en massa med. grejer du ska ta upp. jag, jag part, grejer. One, part <laughs> grejer jag ska ta upp. Uh, nej, men alltså jag tänkte så här, va? Att det uh, va? Mm. Ja, jag börjar prata som dig, va? Uh, att du ser var Hela tiden. Ja, ja, va? Mm. Typ var det det du tänkte? Nej, vi ska prata som om Rasmus nu, det är leken. Är det så va? Jag var ute och gick va? Och med Nio va? Och sen så... Nej, då ska vi inte göra. Något. Man är glad att se typ hela tiden. Eller liksom. Det är jag som gör. För det gjorde jag för... Så liksom i varandra fras typ. Man får försöka styra sig själv. som man inte gör det. Ja. Jag vet inte. Jag vet inte vilket ord säger jag mest. Jag vet inte. <laughs> ja, kanske. Det känns som att det kommer spontant. Mm. mm. Det jag tycker du gör mest det är typ Blah, blah, bla, bla. Nu försvann orden från mm. det, min mun. Ja, det är ju bra. egentligen kanske det är en sån här teateruppvärmning. Bla bla bla bla bla. Ja, du, du får säga Chandler-syndrom ibland. Ja, det typ, får typ, bla, bla, bla, bla. Det är bra för Chandler är min absoluta favoritkaraktär i länder. Ja. Min med. Oh my god. Han <laughs> är amazing. Nice, vi är bäst i nu Det är aldrig någon som Alla bara, Åh, jag tycker är rolig och och bla bla bla. Ja, vi är så roliga och quirky. Jag tycker vi är något två. Ja, även. men alltså så här, vi aldrig någon det är bara någon som ikna. Att... Blir som favorit liksom han är ju inte så ja, mycket att så verkligen liksom. Ja, han, han är så ja. av killarna, alltså är han nog min favorit för att Joey är så, ja ja, men han ligger med en massa och tjejer kändisk. och och det är lite dum i huvudet. Typ. Och Ross är bara, Ross är bara slåk, typ ja, nördig liksom. Chandler har ju liksom han liksom, har ju roliga egenskaper och lite random så här typ det här med han han inte kan le på foton liksom kommer där ett Han man som skattig små på dö Så hon tar någon som har en kamera så ser han helt faktat ut. Han bara Ahh. det är bara Visste ni att Joey egentligen inte skulle vara så här, liksom sweet och gullig som han är? utan i så här tycker du han är sweet och gullig. Ja men han är ju liksom så här han är ju eh, så vad ska man säga? Ja men alltså han håller ju på och ligger med en massa tjejer sen hade ju kunnat vara värsta douche. Han är lite uh, mjickig egentligen. Ja han är ju så här liksom uh, so... snäll och gullig liksom. Uh, ja jag skulle med han med bara med. varit en douche. Det var typ hade varit mer som var. skulle typ mer runt om nobba folk uh, skulle och skulle vara mer typ som Charlie i Turn and a half. Ja precis. Men sen så kom uh, vad heter han? Mattly Blank in och spelade honom som lite dum och gullig istället. Och då så när han fick rollen så skrev de om karaktären så att han blev mer åt hållet. Men det tycker jag var ett bra val faktiskt. Ja. För... Det skapar lite mer personlighet. Jo ja, men precis för att annars blir han ju bara liksom en, ja, en stereotyp. Ja, ännu en stereotyp som redan finns tusen kopior av. Och... Jo ja, för man tycker ju ändå om Joey. Man tycker ju liksom så här. Han gör ju en massa saker som inte är helt okej. Okay, liksom. Ja. Men ändå så bara... Men han menar ju inte illa. Man kan ju inte tänka sig att han någonsin skulle vilja vara elak mot någon. Utan det bara blir. liksom. Ja. Men i alla fall. Jag tänkte ja. att vi skulle leka... Would you rather? Oh. <laughs> men lite så här tricky. Leken eller skräckfilmen? <laughs> ja, inte skräckfilmen, för att det blir jobbigt. Det blir lite den, juicy alternativ. Det var den skräckfilmen jag berättade om som du inte ska se, för ah. den var lite gory. Ja. Mm. Det var inte så. Alltså jag satt ju och bara... Ja, ja, jag, ah, ja. jag såg den när jag skulle sova. Men han gillar inte gore. Oh, ja, jag älskar att... gore. Okej, nu lät det lite så här, Sarko. Vad väntade du, Rasmus? <skratt> <skratt> <skratt> Jag har ett badrum du kan sova i. <skratt> det är ju perfekt för att slakta folk och sånt. För att kan åker skola av väggarna när du är klar. Ja, tack. <skratt> <skratt> <skratt> Omtänksamt. Ja, <ja>, nu... <skratt> Okej, okay, vi har hittat en lista på så här, liksom... De... Um... Mest frågade? Ja, nej, de svåraste liksom. Jaha, ja. Eh, Okej, okay. vi börjar lite lugnt. Okej. Okay. Would you rather. Vi har dem på svenska och så att alla blir. hänga med som lyssnar på det här. Sk eh, skulle du eh, kunna läsa folks tankar men inte kunna läsa? Eller kunna läsa? Det är lätt ju. Ja. Läsa folks tankar. Uh. alltså om man kan stänga av det när man vill då Jag hade ju inte, nej, alltså kan man inte stänga av det så har jag inte att det var väldigt jobbigt Eller typ, uh. jag har nog inte velat att kunna det ändå för det var väldigt jobbigt om man fick läsa någonting som man inte ville reda på till exempel ja, jag skulle tänka vad handikapparna skulle bli om man inte kunde läsa inte läsa på några skyltar inte göra någonting liksom. Men kan man inte bara be en vän läsa i huvudet och sen läsa tanken så har man ju i princip läst det det var smart Så då är det lite bättre ändå Eller om man går förbi så här: det är en skylt med så här uppetider och sånt eller ja. någonting. Så är det någon som står och tittar på den så bara läser man dens tankar och så. Tänk om så här ja, man går bara, på vad står, jag, vad står det där, ska ni de säga det ändå <laughs> gå Tänk om man går på dig så läser man in en annan tankar bara, Gud vad ful han är, sitter framför mig Alltså gud, nej, hur ska jag komma ur den här då, ve, då vet man ju att man bara kan Då slipper man ju hänga med den personen Ja, okay. Ja, det är ju bara att säga att äh, det här funkade du... inte så kommer en andra person också tycka att oh, vilken lättnad att det inte blev en jobbig situation. Jo, ja, för det är ju liksom för, och då man redan i början av dejten kan märka så här att nej, det var ingenting, då kanske man kan gå hem och typ spela tv-spel eller någonting ja, eller istället någonting. för att lägga ner energin. Och istället för att liksom efter den dejten tro så här vad fan vad bra det gick, vad mysigt vi hade och så ringer, den, ringer man personen och bara kan vi inte ses igen och den bara kommer sig säger ursäkta och... Så blir man heartbroken och så här. Hur slipper man allt det? Ja, det är så kan ni göra också. Mm. Helt perfekt. Men läsa tänka. Eller jag vet inte vad vi kom fram till. Ja, vi kom fram till under vissa omständigheter. Okej. Okay. Du är på en öde ö. Med en vacker man eller kvinna. Skulle du då hellre vilja att den får liksom fisk från midjan uppåt. Aha. Eller fisk från midjan och neråt. Men gud. <laughs> Oj. Alltså, midjan och neråt. Ja, ja, det så tänker jag också. Faktiskt. Samma här. Alltså, jag är den typen av person <laughs> som jag inte så... Vad ska man säga? Får jag säga det här? Jag är inte så sexfixerad. Så jag att med. jag hade nog inte brytt mig om jag inte skulle kunna. Menar jag. Nej, alltså, men det är konstigt ändå liksom umgås med någon som är fisk från midjan uppåt. Bara... En stor, <laughs> en stor alltså, fisk. Jag tänker mig en guldfisk som bara... <laughs> alltså, ja, så det, det hade inte funkat. Neråt är det mer vanligt för då tänker man ju liksom bara en sjöjungfri. Ja, liksom. Det är, är väl lite jobbigt jag. dock om de ska vara på land. För då får man ju bära runt på dem. Man möjligt. kanske kan göra lite poligt till dem. Ja. Man kanske kan, kan eh, kontakta jag... Ursula och ge dem ben. Fisk från miden <laughs> och neråt. Ja, det är där sjöjungfrun ja. Mm. Ja, det blir väl äh, alltså vi har ju rullstolar. <laughs> ja, fast kanske inte bara röda, men man kanske kan Ja, just det, öde. Önbaria. Men den behöver inte röra på sig så mycket då. Den Nej, så alltså, det är väl bara Man kan, man kan simma, lite. simma runt lite. runt lite i revet runt om så här och hoppa ja. lite. Här. Det är jättesmart och då kanske den kan simma mm. sig jättebra och. Om det på att drunkna kan den ländningen. Ja, det är också. Och så kan den så här eh, hitta skatter på havsbotten som man kan ha använda av. Och... Ja, fast om man tänker den traditionella myten om sjöjungfruar så dränker de ju folk så. Ja, det är ju sig <laughs> dumt. Men. Eh, Vi kör är... på Sanders här, de är snälla. Ah, ja, ja fast det... den H.C. Andersens version är ju lite... Stvessan. Jo, men den är ju, det är ju för att hon inte... Det går inte så bra för henne själv, mm. men... Och visste ni att han egentligen skrev den eh, historien som... Eh, som en kärleksdikt till en annan man? Ja, just det. Som han... Och han blev nekad. Mm. Och då ändrade han slutet till det sorgliga, eller vad det var, tror jag det var. Mm, precis. Ja, det var något sånt mm. läste jag. Det är väldigt fint. Mm. Ja... Ned. Men när vi går vidare till nästa. Skulle ni hellre vilja fisa popcorn. <laughs> Eller att hela eran här. Eh, eh, hittills, liksom eh, vad ska man säga, webbhistorik och er framtida webbhistorik liksom är att vem som helst kan gå in och kolla på er webbhistorik? Som alltså allt ni någonsin har. Eh, så hellre, alltså, Antingen visa popcorn, eller att alla har tillgång till min webbhistorik. Ah. Ah, när de vill. När de vill. Ah, din, allt som du någonsin har. All hela din... livet. Ja, ah, hela livet och framåt. Ja, Jag så. Alltså. Med, tanke, med tanke på att. Internet redan är så stört Som det här idag så blir nog ingen förvånad Av någons webbhistorik idag Nej jag tror, inte, jag tror inte det, det Jag riktigt. tror jag är inte vill att visa popcorn har varit jobbigt Nej det hade varit jättejobbigt Om vi kollar hur mycket jag, jag har porrsurfat Eller fan jag nu har gjort så får man att göra det men ja. om man fes popcorn så att man kanske kunnat få jobb på en biograf eller någonting. Nej men gud. Frågan om någon De här goda. De har ja, kommit man man ju sitta i ett rum så här bakom. Och så... Frågan är ju om de här popcornen faktiskt har något med face att göra. Eller om det faktiskt är som helt vanliga popcorn. Ja fast de kommer ju liksom ut ur ens rumpa, så kanske. Jag vet men jag menar det kanske luktar illa. Ja jag vet inte. Det går de inte in på. Många av de här frågorna liksom specificerar inte så mycket. <laughs> Nej, det är nog att man måste tänka. liksom Ja, det, där försvann jag. <laughs> <laughs> eh, Okej, okay. skulle ni hellre ha sex med en get och ingen trodde på er? Liksom? Ingen vet om att ni har gjort det. Eller att eh, ni inte har sex med en get, men alla tror på fulla allvar att ni har det. Min fråg. Ja gud. <laughs> <Varsågod>, alltså. <laughs> oh, alltså, jag vet att jag mitt svar <laughs> Nej, alltså nej. Jag hade aldrig har sex med Att Alla, heller att alla tror, alla i världen tror. Alla i världen tror att jag har sex med ja, tror det. då. Ja, alltså för min del så tar jag samma svar med tanke på att Alltså jag har redan folk i min närhet vet att jag ofta bjuder på mig själv på det sättet. Att jag eh, säger dumma saker om mig själv bara för att få ut ett skratt så det hade inte blivit något annorlunda. <laughs> Nej men det är väl nästan värt att alla får tro det då. Ja. ja alltså. Då är det ju skönt att veta. Då vet man ju kanske vem ens riktiga vänner är eftersom det är de som umgås med en trots att man är den där som har haft sex med en jäns. Ja och sen är det ju tydligen lagligt i Sverige att ha sex med djur. Fram tills nu första april. Ja. Så äh, ja, passa är... på alla, lyssna när jag ska. Du ligger ner på liksom <laughs> första april, är ingen så jag kommer tro på det bara. <laughs> det är bara ett skämt, jag kan fortsätta. Ja. Det är ju inte. Det kan bli så här första april skämt att eh, lagen emot att ta sex med djur upphävs, typ. Fy. Så här. Jag hade velat se någon sån här högljuställd svensk organisation verkligen sitta och försöka skämta med folk. Typ ett parti som är plötsligt säger Någonting som är helt out där är liksom Ja typ, ah, men vi vill satsa typ alla skattepengar På NASA eller någonting sånt <laughs> Och sen bara April, April Alltså de hade fått min röst <laughs> Det hade um, varit ganska roligt faktiskt <laughs> ja för det, Allting är så himla seriöst De borde göra något sånt Bara för att Man tycker ju det jag gillar mm. aprilskämt. Jag tycker om att lura folk vad som är jobbigt att gå runt och vara misstänksam mot alla i ett helt dygn. Och bara... Du. Inte på jag kommer att tänka på att jag kommer antagligen vara kvar här första april. Kommer du vara det? Ja, det är ja, ju har inte diskuterat exakt länge jag ska stanna, men... Nej, men det... Är... Några dagar har sagt i alla fall minst. Ja det är ju snart för Stabila. Ja, jag dagar. måste smida ondskefulla planer. Jag har inte gjort det än. Och spela in det och Ja, god, det, är ja det är smidigt smidat smidigt, smidigt, smidigt ihop en ondskefull plan mot uh, någon. Jaha. Va? Ja Vad? okej. Okay. Det, <laughs> det är tur att du kollar på Linda och det för jag blev lite rädd Har du smidit ondskefull plan mot mig? Nej, ja, den är inte så in för första faktiskt. Pil. Nej, nej, inte just specifikt första april och den är inte så ondskefull, men jag, ja. har, jag har en plan. Okej, är det den planen som innefattar min födelsedag? Nej, nej. Nej, för det har du haft någon plan om att skratta så. Ja, ja, du ska få så något jag... roligt på min Ja, det har jag. Ja, det är... du, tydligen, du blir ju nästan, fast inte lika hypat första maj, men... Du, du blev ju nästan ett skämt du också då. Ja, nästan. Det var på gränsen att jag blev ett skämt. Ja. Alltså första maj är ju inte lika mycket, lika stort som första april. Nej. Men eh, när jag var liten så hade jag ofta mitt kalas första maj. Mm. För att eh, folk var upptagna jämt på min födelsedag. Jag fyller året 30 april. Eh, så det kan ju alla komma ihåg och skicka mig presenter och pengar och mm, grejer. På denna postboxen här. Ja, men precis. <laughs> men... Eh, i, I alla fall Då brukar vi ha mitt kalas nu först och med, Och då brukar folk Lura varandra på mitt kalas Så en massa så saker Man bara, Va? Är det sant? Nej Då <laughs> satt du där bara, haha jokes are new Jag fyller inte ens idag Ja <laughs> <laughs> precis, typ igår suckers Man kan ha det jag har sett att det finns postboxar inne vid ICA-borden. Ja, jag vet. Jag håller på att försöka kolla vad det kostar. Ja, det kan ju inte postbox. vara så dyrt. Det måste nästan vara en årlig avgift, så. Ja, just det. Jag hittade någonting. Det är massor av olika företag. Du har något företag där det kostar typ ett, två eller något. Och det är ju ganska mycket. För jag har fått en del, eller en del, en massa förfrågningar på sista tiden om folk som undrar att de kan skicka post till mig. Så om ni lyssnar på det här och om ni vill skicka post så det går inte just nu för jag vill inte ge ut min adress liksom. Skicka pengar! Skicka pengar och kan jag kan ge ut adressen. Nej men liksom äh, så här men jag håller på och kollar om man kanske kan fixa någon postbox eller något det sånt. Jag har alltid eller. tänkt för det folk som har postbox. Jag tänkte, vad är det jag har alltid tänkt för? Och så vet jag, jag gick förbi där när jag bodde inne i mm. stan. Så gick jag alltid den vägen som var förbi postboxarna för jag bakvägen inte gick typ och liksom hela väggen är full massa postbox och tänker bara är det det här som är postboxar som folk kan liksom använda jaha mm. alltså så då... något jag älskar är när youtubare öppnar post och ja, spelar in det för det är så himla mysigt att se ja. all support som de får på jag kollade på Graveyard Girl som öppnade massa post idag det var typ en 20 minuter lång video och det är liksom hon har, hade bara post kvar som var från typ förra gången eller Post som har kommit sen förra gången hon öppnar post. Och det är ett helt rum med fullt med oh, grejer. Hon har liksom två miljoner subscribers. Och det är ett paket som är liksom en vägg full med paket som är staplade. Som hon liksom lekte så här gänga-typ och drog ut paket. <laughs> och så höll hon på att Ja Jag tänker, hur mycket paket får hon till PewDiePie då jag tror jag? Han måste ju få as så mycket. Men han får nog så mycket så att han inte ens hämtar ut allt. <laughs> hur får man plats? Ja, så alltså måste uh, nästan ha ett, ett garage bara för det. Eller? Och Han, fanns det några fler? Would you rather? Eller var är det? Mm, ja, det finns ju hur mycket hemsidor som helst med sånt här. Okej. Okay. Um. Um. Um. Vi hittar någon som är rolig. Um. Det var någon här. Vänta. Min telefon är lite omsam för den håller på att gå sönder. Okej, okay. den här är... Uh, skulle du helst vilja kunna prata med djur, eller prata alla språk i hela världen? Oj. Oj, jag om båda två. Ja, det ja. båda känns jävligt klockan. Men alla språk alltså, ja. involveras inte djuren då? Nej, nej. Mm, nej tydligen inte, men alltså jag skulle ju as gärna spontant så säger jag bara jag vill kunna prata med djur för det vore så jävla ballt. Men tänk om man kunde prata alla språk vad mycket möjligheter man hade haft då. Ja. Jo men man har väl egentligen ännu större möjligheter om man pratar med djur. För då, liksom, då är man den enda i världen som faktiskt kan prata med alla djur. Det är ju så sant. Då kommer du, alltså, du behöver inte ens försöka. Du kommer bli känd liksom nästa dag. Djuren kan ju översätta åt den också. Om man typ träffar en fransk katt. Och så kan man bara så här prata med den. För att den fattar väl kanske vad som pågår. Jag vet inte. Eftersom inte djuren har olika språk beroende på var de är ifrån. Nej, nej, men alltså den kanske så såhär vet vad en så, sägare ah, ja. snackar om typ. så kan den den bara... har hört det så mycket. Ja, ja jag förstår kanske. Vad du menar. För jag tror att Clementine förstår vad jag säger. Men hon är ju ondskefullt geni så att det är ju inte så konstigt. Ja, ja. Jag blir lite rädd här ibland när man pratar om vissa grejer. Hon sitter och stirrar en rakt in i själen typ. Man bara, okej. Okay. Jag pratade med mamma i telefon förut och så satt Clementine... Här, alldeles bredvid mig så började jag prata om att jag skulle klippa Clementines klor och så bara spänner hon blicken i mig och bara stirrar på mig och jag bara, okej okay, I'm gonna die tonight <laughs> oh. oopsie och det gjorde du slut <laughs> ja, så jag egentligen död <laughs> det trodde ni inte kids nej, ja, Vasmus är egentligen ett medium så det är så vi kan fortsätta detta nej, det måste man göra Ja, jag tänker att ni, jag tänker fram er här Så att lyssnarna hör er, genom er. er Jag är död Jag är ju medium <laughs> som har fått fram er här så att... I, I senaste avsnittet Av Hej, vi har en podcast Som jag lyssnade på igår mm. Så pratade Filip och eh, Jakob Om vad, vem som skulle ersätta dem Om de dog uh, För att podcasten uh. måste, vem skulle, måste fortsätta liksom v, Vem skulle ersätta oss om vi dog vem, två. Ja, Och Vem skulle ersätta dig om jag, då, oj, vem som helst i den världen. Det svårt. Det är ju gör svårt. Oh. ju. Gör säger jag som jag säger. Som aldrig någon förut. Nej, men ja, jag är inte jättebärgad. Nej. Oh. Uh, oj, vem som helst i hela världen. Ja, oh, så ser vi inte. Det för på ja. Det dåligt här. Men gud det är ju jättesvårt. Jag vet inte. Det finns inte. Jag vet inte om det finns någon som skriker. Rasmus direkt där ute. Jag känner mig ganska särlig just skulle nu. Nej, men känna mig en värdig ersättare då? Jag vet Värdig ersättare? Ja. Ah. Vad är För ett förslag? Ja. Ah. Du blir ersatt av mig och du blir ersatt av Clementine. Ja, bästa podcasten! <laughs> oh jag ja, tänkte, det, det var så kul, jag tänkte på alltså, det. Alltså, oh. borde ju verkligen spela in typ en sån fake podcast där man ser mig ah. och Clementine. <laughs> det borde vi ju nästan göra. Fast nu spoilade jag lite i så det fall. Det finns många. en reklamfilm med en... Uh, Uh, en uh, en sån hund som uh, rasen Men du Agria då, agria, agria reklamen? Ja, Agria reklamen Den är vampen Ja, det är en Mio hund och en Clementine katt. Ja. Den länkar jag också i beskrivningen. Fast annan färg jämfört med Mio då, bara mycket tänker det blir Ja, men det är bra. Jag har det ju för en ner vilka länkar jag ska, för i, annars så kan det bli lite dumt. Men den, de, de magriga reklamerna de är så söta. Åh, oh, gud, alltså jag dör. Jag tycker så du bussar, ja. <laughs> typ du, du behöver ingen försäkring eller så, för du är ju ganska försiktig av ja, det är bara, Åh! och så dumt, typ såhär, står i huvudet så bara, eller vi kanske ska ha en försäkring i alla fall, typ. okej. Okay. Det var typ Clementine ta hon var liten. Kommer du ihåg den? Och ramla ner från allting. Och ja, liten där stacka. Och ligger väl borta på sin eh, vanliga hörna med elementet antar jag. Ja, förmodligen. Eller i fönstret brukar hon ligga också. Ja. Mm. Har du något eh, tips den här veckan? Jag har inte direkt något tips den här veckan. Va? Nej. Är det sant? Ja. Jorden grunder Apokalypsen är här. Nej! No. Vi har väl hållit på i en halv evighet nu. Ja, det. Ja, men det tips kan, kan vara att förbereda ett tips innan man ska göra något. <laughs> förbereda tips är Så bara hitta på ett här. Ni som älskar tv-spel... ska jag. har ingen syn. <laughs> Får vi inte höra i ingen den här veckan? Åh, oh, nej. Alla vill lyssna och yeah. gråter. Mm. Uh, du har krossat så många hjärtan. Never mind. Var hittar man oss? Man hittar oss på Twitter och Facebook. Och uh, Youtube- och Youtube. Och sånt. Länkar i beskrivningen. Länkar in the, in the description box. Fingi om ni lyssnar på Youtube. Och um, har ni någonting ni vill tillägga innan vi rundar av? Nej. Nej. Nej. okej. Nej. Okej. Okay. Okay. Uh, då så hörs vi nästa vecka. Det gör vi faktiskt. Okay. Så so stay tuned! Puss pass på er. Hejdå. Puss Hej hej! Puss! Och just det, nu hade vi precis tryckt på stopp och så kollade jag Twitter för jag hade glömt att jag skrev där att om ni vill fråga någonting så kan ni göra det och då har Elin Holmsten att Made by Losan skrivit hon har en fråga. Om ni fortfarande spelar in så undrar jag hur ni kommer på vad ni ska prata om. Hur gör vi det? Det var en väldigt bra fråga tycker jag. Det roliga är att vi är bara väldigt spontana känner jag. Vi förbereder lite grann ibland tema och sådär men ofta det vi pratar om är liksom så här random saker vi kanske tänkt på under veckan som bara upp. Ja och du och jag har ju, de säger ju så här att för att bli bra på någonting så ska man öva på det i 10 000 timmar. Och du och jag har ju känt varandra ett tag och har pratat med varandra väldigt mycket. Vi pratar ju med varandra varje dag så vi har ju övat väldigt mycket på att prata med varandra. Ja så. och så hjälper det inte att folk säger, eller hjälper, folk säger ju, jag tror Niklas har sagt det jättemånga gånger, att vi är väldigt synkade. I vårt umgänge. Så att vi, eh, tänker. Ja, vi tänker som en. Så att det blir helt, helt enkelt tydligen väldigt bra. Ja, så tack för frågan Elin. Ja, jättetack. Vår första fråga. Och eh, ja, det var bara det vi ville tillägga. Puss, puss. Ja. Hej då.